الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وسياغتها وتسهيلها للراغبين فيها والصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وَودائيا إلى الله بإذنه وَصاج مُنيير وَمبشرر للمؤمنين ب بأنَّ لهم من الله ففضللاًا كبير صل الله تعالى عليه وَوعلى آ وصحبهه والتبععين وَمنن تبعهم بإحسان إلى يدين ثم أمَّ بعد السلام عليكم ورحمة الله وَبركتهُ محتر ش الم الله مجبك دَشم Oca Rabbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur Və dəkkir Fəinəl zikrə tənfəül müminin Xatırlat Xatırlatmaq müminlərə fayda verər Və biz də hər dərsimizdə olduğu kimi Bu ayətə əməl etmək istəyirik Ən birinci özümüzə Sonra isə sizə bəzi faydaları Xatırlatmaq istəyirik Və dünənki dərsdə Elmin fəzləti haqqında bir az danışdım, xüsusən də Quran elminin fəzləti haqqında və bu gündə mövzumuzu davam etdirək, Quran və sünnətdə elmə verilən qiymət necədir? Oca Rabbimiz, subhanahu və tealə, Peyğəmbərinə xitabən belə buyurub, Və qur Rabbi zidini ilmə Ya Muhammed de ey Rabbim mənim ilmimi artır. Yəni uca Rəbbimiz öz rəsulu üçün, öz peyğəmbəri üçün onun elminin artırmasını istədi. Və ona xitabən buyurdu ki, de ki ey Rabbim mənim elmimi artır. Demədi ki mənim malımı artır, gücümü artır, qüvvətimi artır, vəzifəmi artır dedi mənim elmimi artır və bu da dəlalət edir ki uca Rəbbimiz tərəfindən elmə necə böyük bir qiymət verilir və bu ayə açıq aydın dəlalət edir ki Allah subhanə və tealənin yanında elmin qədir qiyməti sonsuz və hədsiz dərəcədə böyüktür amma çox təssüflər olsun ki müsəlmanlar elmdən uzaqlaşırlar Halbuki əsl müsəlman Allah subhanə və tealənin kitabı olan Qurani kərimi bacardığı qədər, hətta belə desəm, hər gün oxumalıdır. Amma biz hər gün insanlarla rastlaşırıq ki, onlar nəinki hər gün heç ərəb dində olan hərifləri belə bilmirlər və bilməmək ayıb deyil. Bilmemek problem değil. Ama onu öğrenmemek problemdir. Ve bunun hakkında düşünmemek problemdir. Yani bir insan bilmirse inşallah öğrener. Ama bir insan bilmeye bilmeye öğrenmeye çalışmırsa ve bunun hakkında düşünmürse artık bu büyük bir problemdir ve büyük bir musibettir. Neçe neçe insanlar var ki onlardan soruşsan ki axrıncı dəfə Rəbbivin mesajını, kitabını, Quranını nə zaman oxudun? Sənə deyərək cavab verək ki, keçən id Ramazanda və ya 3 ay, 4 ay bundan əvvəl. Halbuki sələflər, sahabələr, tabinlər, böyük İslam alimləri çalışardılar ki, 3 gündən bir Quranı xətm etsinlər əzbərdən. Hanı ümmətin hafizləri? Hanı O valideynlər ki, niyyətlərində və fikirlərində övladlarını hafiz kimi görmək istəyən valideynlər hanı? Hanı o müsəlmanlar ki, Allahın kitabı barəsində düşünüb və yə eyyuhə ləzina əmən uttaqullah ey iman edənlər Allahdan qorxun deyildiyi zaman qəbləri tir, tir əsər və ya ey iman edənlər Bu əməlləri edin deyildiyi zaman, diqqət yetirib və bacardığı qədər həmin əməllərə öz həyatlarında tətbiq etməyə çalışanlar, hanı o müsəlmanlar. Problem bizim özümüzdədir. Neçə illər namaz qılan insanlar var ki, Fatihə surəsini oxuduqda bir surədə və gündə 5 dəfə ən azı fərz namazında oxuyan surada 20-25 və ya hətta 30-a yaxın səhvlər edir və mən bunu şahidiyyəm və bununla belə bu mövzuya diqqət yetirməmək Qurani kərimə diqqət yetirməmək təcvid əhkamlarına diqqət yetirməmək özü bir qafillikdir qəlbin qararlığını bildirir və dedim ki Allah subhanə və teala elmə çox böyük bir yer verib. Və uca Rəbbimiz elm əhlinə şahid olaraq belə buyurur. İnnəmə yaxşə Allahə min ibadihli ulamə. Həqiqətən Allahdan alimlər qorxar. Yəni, sən də alim olmalısan ki Allahdan qorxasan. Əgər Allahdan qorxunu artırmaq istəyirsənsə Rəbbimin mesajını oxu, Qurana oxu. Və bu sənə Allaha qorxunu xatırladar. Allahın kitabı oxuduğu zaman sənə bu Allah'ı qorxu, Allahdan qorxu təkvanı səndə formalaşdırar və sənin yadvasalar Han o ayətlərə əməl edən müsəlmanlar, o ayətlər ki, hansı ki, Uca Rəbbimiz buyurur ki, möminlər o kəslərdir ki, Onlar Allahın ayetlerini eşitdiyi zaman qəlbləri tir-tir əsər. Hanı o möminlər? Uca Rəbbimiz bizdən bunu tələb edir. Uca Rəbbimiz bizdən bunu tələb edir ki, biz Qurana qarşı, Qurana ayətlərinə qarşı ehtiram edək. Onu örgənməyə çalışaq, var gücümüzü qoyaq, Problem, problemlər hər zaman var dünya problemləri hər zaman olacaq olub da amma bu ödemək deyil ki sən Qurandan uzaqlaşmalısan bu ödemək deyil ki sən Qurani Kərim deməni bayaq qeyd etdiyim kimi dünya problemləri hər zaman olacaq və insan necə oca Rəbbimiz Qurani Kərimdə buyurur təmənnilə yaşayır arzularla bugün bunu etdim Sabah bunu edəcəm, oburu gün bunu edəcəm və belə-belə edəcəm, edəcəm, edəcəm deyə-deyə ömrünü başa çatdırır. Amma nəticədə baxırsan ki, artıq 10 ildi, 15 ildi, 20 ildi həyatından keçib, amma Qurani Kərimdən 3 surə əzbər bilir. Soruşduqda ki, neçə surə əzbər bilirsən, ay cavab verir ki, Fatihə surəsi və İxilas surəsi. Veshanı takva Veshanı Allah'ın kitabına Karşı olan fikir Ehtiram Ve bu doğrudan da müsübəttir Bayağı qeyd etdiyim kimi Bilmemek ayıb deyil Bilmemek problem deyil Yalnız özünü bilmemezliğe Vırıb ve öğrenmemek imkanlar ve fürsetler Olduğu halda öğrenmemek Ve bundan gafil kalmak problemdir Və ucə Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə belə buyurur. Yərfəlləhu ləzīnə əmənu minkum və ləzīnə utu l Həqiqətən Allah iman edənlərin və ilm verilmiş kəslərin dərəcələrini qaldırar və ilmlərin başçısı əsası Qurandır. Əgər bir insan Allahın dərgahında Allahın yanında onun dərəcəsini istəyir ki, Allahın yanında onun dərəcəsi qalxsın, bu zaman Quran oxumalıdır. Bu zaman Quran-ı kərimdən möhkən bir şəkildə yapışmalıdır. Quran-ı kərim oxumağa cəhd etməlidir. Allahın mesajını başa düşməyə, anlamağa çalışmalıdır. Və bu zaman Allah subhanə və tealə onun dərəcəsini öz yanında qaldırar. Və sözsüz ki, hər bir müsəlman gələk elmə və elm əhlinə hörmət elməlidir. Çünki onlar peyğəmbərlərin varisləridir. Və uca Rəbbimiz əgər bir gövmü məhv eləmək istəyərsə, onların içindən el-i mehlini alır, götürər. Necəb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnnəllâhə lə yəqbidul ilməntizəəən yəntəziuhu minən nəs və ləkin yəqbidul ilmə biqabdil ülemə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah ilmi insanlardan almaz. İnsanlardan ilmi götürmeyi istediğinde, alimləri alar, elm əhlini alar onların içindən. Hətdə ələm yutraq alimən və onların içində bir nəfər bilən belə qalmaz. Elimli şəxs belə qalmaz. İttəxəvəm nəsə rüusən cuhələ və bu zaman insanlar öz başçılarını cahillər seçərlər. Dindən anlamayan, Qurani kərimi, Quran kərimi oxuyabilməyən, Qurandan anlamayan, İslamı düzgün bir şəkildə anlamayan insanları özlərinə başçılar götürər. Fəsüilu, fəəftəv Və fə onlardan da sual soruşduqda onlar elmi olmayaraq fitfa verərlər. Fəəftəv bi ilmin fəballu və adallu Elmi olmayaraq fitfa verərlər, azarlar və azdırarlar. Hədisə bir daha təkrar edirəm. Allah, əgər bir gövümdən elmi almaq istəyərsə, o elmi həmin insanların içindən almaz. Alimləri elm əhlinə alar, götürər onların içindən. Və bir dənə olsun belə alim qalmaz və insanlar özlərinə cahilləri seçərlər. Və onlara sual verildiyi də, Onlar ilm olmadan cevap verenler, Fadallu ve azallu. Azallar və insanları da azdırarlar. Baxın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görün. İlmə ve ilməhine necədə qiymet verir. Ve sözün ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havadan danışmır. Huca Rabbimiz buyurur, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا O havadan danışmır. O özünden danışmır. O boş boş danışmır. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا onun danışdığı açıq bir vəhddir. Oca ona vəh yedib ki, bu cür hədisləri müsəlmanlara desin və çatdırsın. Cənnətə düşmək istəyirsən və ya cənnətə yol axtarmaq istəyirsən əgər bunu istəyirsənsə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi hədisə əməl et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Menseleke tariqan yeltemisu fiyhi ilmen Sehelallahu lehu tariqan iləl cennə Kim ilm örgenme üçün yola çıxarsa, eziyet çəkərsə həttə bu otağa girmeyimiz bu grupa aittir inşallah. Çünki ilm yolunda Allah üçün bu otaqdayıq. Sehhel Allahu lahu tariqan ila al Allah Taala ona cənnəti gedən yolu asanlaşdırar. Cənnətə girmək istəyirsən, cənnətin yollarını axtarırsan, ey Rəbbim, mənə cənnət nəsib et. Bizi cənnət ehli et deyirsənsə və buna etiqad edirsənsə, elm oxu. Quran oxu. Quran əzbərlə. Quranı anlamağa çalış. Bacardığın qədər sözzül şükr şey. Heç kim demir ki, şey, bütün insanlar götürsün, Qurana əzbərləsin, xeyr. Amma ən azı niyyətin olsun, fikrin olsun, bu haqda düşün, düşünməyə çalış, qafil olma. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sallam hədisinin davamında belə, bir de belə deyir وَاِنَّ الْمَلَاِيكَتَ لَتَضَعُوا أَجِنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَانْ بِمَا يَصْنَعُ Mələklər öz qanadlarını elm tələbəsi üçün açar onun öyrəndiyinə görə. Təsəvvür elə ki, sən əcər elm tələb edərsənsə, Quran oxuyarsansa, Quran əzbəlliyərsənsə, mələklər öz qanadını sənə tələf açar. Yəni, səni qoruya hər zaman sənin ətrafında olar, yanında olar. Və innəl əlimə Ləyəstəğfiru ləhu mən fissəməvəti və mən fəl-ard və elm tələbəsinə, elm öyrənən şəxsə yerdə və göydə kim varsa hamı istixvardir diliyər Ey Allahım, onu bağışda Ey Allahım, onu rəhm et Ey Allahım, onu cənnət əhlil et Ey Allahım, ona cəhənnəmi daddırma deyə bütün yerdə və göydə nə varsa hamı üçün, sənin üçün dua edər. Bundan sonra Quran oxumaq istəmirsən Bundan sonra tecvidi örgənmək istəmirsən Bundan sonra Allahın kitabını oxumaq istəmirsən Subhanallah Həttə l-xeytənu filmə Suda olan balıqlar da onun üçün dua edər Və Allahdan istiğfar diləyər Ey Rəbbim, onu bağışla Suda olan bu, o, balıqlar belə sənin üçün istiğfar diləyər Sənin üçün bağışlanmaq istəyər Yine deyirem, bilmemek ayıb değil, bilmemek problem değil. Ama bunun hakkında düşünmemek ve Kur'an-ı Kerim bize insanlara indirildiği halda onu okumamak, ona lageyt bir münasibet göstermek ve dersler olduğu halda, fırsat olduğu halda faydalanmamak büyük bir müsübettir. Fe sallallahu aleyhi ve sellem Hadisin devamında buyurur وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِكَ فَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِلِ الْكَوَاكِبِ Âlimin fəzləti Ayın Başka ulduzların yanında olan fəzləti kimidir? Sözsüz ki, Ay Ulduzların yanında en böyü En ışıqlısıdır. Fe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misal çekilmediği ki alimin misalı ayın, ulduzların yanında olan misalı kimidir? İnnel ulema varatatul enbiya ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, alimler peygamberlerin varisleridirlər. İnnel enbiya lem yuvarrithu dinaran ve la dirhama Peygamberler özlerinden sonra ne dinar ne dirhəm Nə pul, nə mal dövlət qoyub getməzlər. İnnəmə varrəsul ilmə İlmi varis qoyanlar. Ey məndən sonra gələn müsəlmanlar, Qurana oxuyun. Ey məndən sonra gələn insanlar, Qurandan bək yapışın, bu mirası qoyub gedərlər. Fəmən əxadə bihə, əxadə bihəzzin vafir Və kim bu mirastan götürərsə, artıq böyük bir pay götürmüşdür. Və biz də sizi həmin bu mirasa çağırırıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bizə qoyduğu, müsəlmanlara qoyduğu bu mirası anlatmaq istəyirik ki, bu, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qoyduğu mal, dövlət, əmanətdir. Xüsusən də Allahın kitabı olan Quran, Allahın kitabına olan qarşı münasibətimiz hədsiz dərəcədə zəifdir və pistir. Yenə dedik də, indi hər birimizdən soruşsam ki, axrıncı dəfə Qurana havax oxmusam, bəlkə də bəzilərinin heç yadında deyil. Və elmin olmasa, Qurani kərim mesajlarından xəbərin olmasa, Qurani kərimdən xəbərin olmasa, sözsüz ki, insanlara da haqqı çatdıra bilməzsəm. Sə Peyğəmbər məsallallahu əleyhi və sallam, Əli rəziyallahu anhu burur, an Allahu bika rajulan vahidan khayrun ləka an. Andolsun Allah'a ey Əli, əgər sən sənin vasitənlə, sənin dəvətinlə, sənin elminlə bir nəfər insan hidayət olsa, sənə ən bahalı, ən bahalı dəvədən, qırmızı dəvədən daha xeyirlidir. O vaxt da qırmızı dəvə ən bağlı və ən qiymətli dəvələrdən idi. Elmin olmasa, Qurani kərimi oxuya bilməsən, Qurani kərimi anlamağa çalışmasan, bu hədisə də nail ola bilməzsən. Və Peyğəmbərim s.a.v Hədistə hər zaman faydasız elmdən Allaha sığınardı Və bizim müsəlmanlar faydalı elmi qoyub, faydasız elmin dalınca gedirlər hərdən Ona aid olmayan məsələlərə girişirlər Halbış Allahın kəlamı, Allahın mesajı, kitabullah qalıb qıraqda Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilmdən Allah'a sığınardı. Necəb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua edip buyurardı. Allahümme inni a'udu bike min ilmin la yenfağ ve min kalbin la yakşağ ve min nefsin la teşbağ ve min dua illa yüsmağ Allah'ım sənə faydası olmayan ilmdən sənə sığınıran. Deməli elmin de faydası ve faydasızı var. Bütün elmlərin başçısı, elmlərin əsası Qur'an-ı Kerimdir. Bütün elmlərin anası, dünyavi və dini elmlərin əsas mənbəyi Qur'an-ı Kerimdir. Və biz, biz insanları, yalnız insanlara xatırladırıq, necə oca Rabbimiz buyurur, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Xatırladır. Çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Və biz məhz bu bağdan sizə xatırladırıq və özümüzə və sizə hamımıza xatırladırıq, Quran-ı Kerimdən bəlkə yapışaq. Və müsəlmanların bu gün bu zəlil hala düşməsinin səbəb, ən birinci səbəbi Allahın kitabından uzaq olmalardır. Quran-ı Kerimdən uzaq olmalardır. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديثا بيلا يقول من طلب العلم ليجارى به العلماء او ليمارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار Kim elmi alimlərə qarşı çıxmaq üçün və ya səfəhlərin başını aldatmaq üçün və insanları öz tərəfinə çevirmək üçün öyrənərsə, Allah onu cəhənnəmə daxil edər. Deməli, bu hədistən görsənir ki, elm öyrənəndə, Quran-ı kərimi öyrənəndə Təcvid elmini Quran-ı kərimi əzbərləyəndə məs niyyətin, ixlas Allah üçün olmalıdır. Və sən Quran-ı kərimi oxumalsan ki, uca Rəbbin səni görür və hər bir hərfə 10 savab yazır. Bismillahirrahmanirrahim. Əcər burada 17-18 hərf varsa, 180 savab götürsən. Mən savab qazanmak isteyirəm Mən Allah'a yaxınlaşmaq isteyirəm iddiasında olan şəxs Qur'an-ı Kerim tərəfə gəl Qur'an-ı tərəf gəl və, gəl və hər hərfə görə 10 savab al Elhamdülilləhi rabbil alemin 28 hərf varsa Və ya 25 hərf varsa 250 savab var Ar-Rahmanirrahim 150-160 Malik-i 120 gör ne kadar sababları itiririk biz misalmanlar ve yine de deyirem bilmemek ayıp değil bilmemek problem değil ama öğrenmemek ve bu hadisleri bildiğimiz halda bunlara emel etmemek büyük bir musibettir ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهِ Ümmetimin en xeyli insanları Ən gözəl insanları Ən şərəfli insanları Quranı öyrənən və onu öyrədənlərdir. Və biz də bu otağa yığışmağımızın səbəbi Peyğəmbərim sallallahu aləyhi və səlləmin dediyi bu hədisə əməl etməyimiz üçün yığışmışıq gecənin bu vaxtı. Gəlin, inşallah bu gözəl Nəsihətlərdən sonra, ən birinci özümə, sonra idə sizə hərflərin məxrəcini davam edək və dünən biz kəhf hərfinin məxrəcini izah etdik və növbəti hərfimiz ləm hərfidir. Lən. lən hərfi, lən hərfinin məxrəci dilimizin ucunu, yuxarı, kəsici dişlərin, Kökünə yaymaqla, vurmaqla, yaymaqla Azərbaycan dilində olan lı səsinin, səsinin tamamilə eynisi və incə formasıdır. Məxrəci bir daha təkrar ed edirəm. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və dilimizdə olan, Azərbaycan dilində olan lı səsinin Tamamilə eynisi və ince formasıdır. Hərfin tələffüzü bu cürdür. Ləm, ləm Üç halda bu formada deyilir. Mən dedikdən sonra mənimlə bir yerdə təkrarlayın. Lə Li Lu Əllə İllə Ulle. Və bu hərif e, dilimizdə olan dediyim ki, mıllı səsinin oxşarıdır və heç bir demək olan ki, fərqi yoxdur. Növbət hərfimiz Mim hərfidir. Mim hərfinin məxrəci, dodaqların quru hissəsini. Əgər yadınızda isə B hərfini keçdiyədə biz dedik ki, dodaqların yaş hissəsini bir-birinə möhkəm bir şəkildə vurmaqla B hərfi tələfiz olunur. Mim hərfinin məxrəcində isə dodaqların quru hissəsini bir-birinə vırmaqla Azərbaycan dilində olan M səsinin M səsinin oxşarıdır. Və bu hərif xunnə hərflərindəndir. Xunnə burundan çıxan səsdir. Əm və ərəb dilində iki xunnə hərfi var. Mim Və NUN MİM hərfinin məxrəci Dodaqlarımızın quru hissəsini Bir-birinə vırmaqla Və səsi Xayşumdən Yəni burun, burundan çıxartmaqla Qunnə ilə çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan M səsinin Tamamilə eynisidir Hərfin tərəfüzü bu cürdür MİM MİM Hərif Üç formada bu cür deyilir Mə Mi Mu Əmmə İmmə Ummə Və bu hərif elə bir özəlliyi yoxdur ki, dilimizdən olan mı səsindən fəqlənsin Mim hərfindən sonra gələn hərfimiz Nun hərfidir. Nun hərfinin məxrəci dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və Azərbaycan dilində olan n səsinin incə formasıdır. Və bu hərf də həmçinin ğunnə hərflərindəndir. Və bu hərfin məxrəci zamanı, tələffüzü zamanı səs burundan tələffüz olunur. Və hərfin səslənməsi budurdur. Nun Nun Üç halde ise bu cür telaffiz olunlar Ne Ni Nu Enne Inne Unne Nun herfinden sonra gelen herfimiz H herfidir Allah Sözündə olan Bismillah sözünün sonunda olan H hərfidir ki, bu da boğazın əvvəlindən çıxır. Biz qeyd etdik ki, nəyə görə bura boğazın əvvəli deyirik? Çünki insan danışmaq istədikdə nəfəs alır və hərflər aşağıdan yuxarı çıxır. Deməli, boğazın əvvəli sinəyə yaxın olan hissədir. Ağızdan uzaq olan hissə, Sinəyə yaxın olan hissəyə boğazın əvvəli deyilir. Və boğazın əvvəlindən heç bir sıxıntı olmadan boğazın əvvəlindən heç bir sıxıntı olmadan və Azərbaycan dilində olan h-səsinin tamamilə oxşarıdır. Hərfin səslənməsi bu cürdür. Hə Hə Əgər yadırızarsa biz Buna oxşar oran Hə hərfini keçdi, əlif, bə, tə, fə, cim, hə və dedi ki, bu hərfin tələfüzü zamanı boğazın ortasından səs tələfüz olunur, yalnız boğazın ortası sıxılır. Bu isə ərəb dində olan ikinci Hədir, Hə bu isə boğazın əvvəlindən tələfüz olunur, boğaz sıxılmır və hərfin üç formada tələfüzü bu cürdür, Hə ki hu ah ha -hə, e ha -hə, u uh ha -hə. bismillah Allah Allah sözünün sonunda olan hə məhz həmin dediyim incə hədir ki boğazın əvvəlindən çıxır və heç bir sıxıntı boğazda yaranmır. Növtə hərfimiz Vav wow, hərfidir Vav wow. Vav wow hərfinin məxrəci zamanı Dodaqlar gönçəvari şəklinə alır Və dişlər Dodağa toxunmur Çünki Azərbaycan dilində olan V səsini Əgər siz də desəyiz Baxarsın ki V Hərfində və ya V səsində Yuxarı kəsci dişlər aşağı Dodağa toxunur V V, v. və V Ərəb dilində olan V səsi isə V səsi isə, dodaqlar göncəvari şəklinə axır. Dodaqlar göncəvari şəklinə alır. Və dişlər aşağı dodağa toxunmur. Və ingilis dilində olan V səsinin oxşarıdır. Və hərfin səslənməsi bu cürdür. Və Vələddədlin və və və və və və və və və və və və Dilimizin ortasını yuxarı damağa yaxınlaşdır, yaxınlaşdırmaqla Azərbaycan dilində olan yı səsinin tamamilə oxşarıdır. Və hərfin səslənməsi bu cürdür. Yə Yi Yu Əyyə İyyə Uyyə Bununla da bütün 28 hərfi bitirdik. İndi isə gəlin, bütün 28 hərfi təkrallayaq. Mən dedikdən sonra siz də mənimlə bir yerdə və ya məndən sonra bu hərfiləri təkrallayın. Əlifdən başlayaq düz yəyə kimi. Üç formada hərfin özünü, sonra isə üç formada, sonra isə şəddəli formalarını deyək. Əlif Ə İ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 اوت ت ثي ثو اث ث جا جي جو اجا اجا ujja ha hi hu ahha ihha uhha kha khi khu akhha ihkha ukhha dal د د دو اد د اد د ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ را, ري رو الر الر الر ز زى, زين ز زى, زي زو الز از از از س Si سى سى سى سى سى سى سى سى سى سى سى صا صا صي سو الصا ا صا و ض ضا وي دا لو الا الله ان الله ام پو پو اع اع اوع غين غا غي خور اغغى اغغى اغغى فا في فو افا افا افا قف قا طي قو كف ك كي كو أكا إكا أكا أك لم لا Li Lu Alla Illa Ulla Mim Ma Mi Mu Amma Ima Umma Nun Na Ni No, an-na In-na Un-na Ha He Hu Ah-ha Ih-ha Uh-ha Waw Wa We Wu əvə iwə uwə yə i bitti Əcər dərsimizlə əlaqədar, hər hansı bir suallar varsa buyurun, yazın, inşallah bilsək, şey cavab verərik. Allah sizdən də razı olsun. İnşallah gələn dərsimiz təcvid elmi haqqında olacaq və gələn dərsimiz təcvid elmi haqqında birinci dərsimiz olacaq və orada təcvid elmi nədir, təcvid elmi nə haqqında bəhs edir? onu biz inşallah sizinlə dərs keçəcək və səbr edin inşallah və bizimlə bu dərslərdə iştirak edin. Təcvidi bitirdikdən sonra isə Qurani kərimi hər bir buradakı iştirak edən e, müsəlmanın və ya tələbənin qabağında Qurani kərimi olacaq və biz Həmin keçdiyimiz məxrəclərə əsasən və ya təcvid əhkəmlərinə əsasən Quran-ı kərimi oxuyub onu təcvid əhkəmlərinə uyğun şərh etməyə çalışacaq və sözsüz ki, bu müəyyən bir vaxt alacaq Allah nəsib edərsə 5 il, 10 il, 15 il və ya daha çox amma yenə də biz niyyətimizdə və fikrimizdə inşallah qətiyik Allah teala nə qədər imkan verərsə fürsət və qədərində nə qədər bizim üçün yazıbsa, bizim hamımız üçün o qədər də dərsimiz davam edər və Quran əhli, Quran tələbəsi olmaq hamımız üçün bir böyük bir fəxirdir. Və biz bu mahiyyəti anlamalıyıq. Quran tələbəsi olmaq, Qurani kərim öyrənmək böyük bir fəxirdir və bu böyük bir anlam daşıyır. Və Allah subhanı ve teala bizi əsil Quran əhillərindən O Peygamber, sallallahu aleyhi və sələm onlar haqqında buyurub, Hüm əhlullahi və xassatuh. Onlar Allahın əhli və Allahın seçdiyi insanlardır. Həmin o insanlardan etsin və bizi ixlaslılardan etsin və bizi sonda insa Qur'an-ı Kerimin şefaəti ilə cənnətə salsın. Allah sizdən də razı olsun. Cezakum və cezakum allaha xayran. Və sələm əleykum və rəhmətullahi